Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa salam amma ba'ad. Laki ahana sebutkan. Hurub hurub qasam. Udkur lana. Ahrupa al qasam. Huruf al qasam. Tadi wa hiyya. Alif awal ba awal ta. Wau masuk kepada apa saja? Ahana Amarwan. Isim dhahid seperti wallahi. Terus. Waturi. Wa kitabin, astur wa tilni, wazaituni Kalau ba Ahana Muhammad isim zahir dan isim domir la takhtassu bilafdin duna lafdin la takhtassu bilafdin duna lafdin maksudnya ya buat dia tidak masuk kepada lafad tertentu, lafad khusus bahkan semua lafad baik itu isim zahir seperti billahi lajitahidanna ataupun masuk kepada isim domir seperti pada contoh nya nyak skelar contoh bika al-adriban al-kasula bika ibanya bika ini wa ba sum sumpah demi engkau aku akan memukul orang-orang yang Mah malas enam kemudian huruf qasam yang ketiga ha apa pauzan ha ta huruf ta wala tadkhulu illa ala Lafzil jalalah. Ini tidak masuk kepada. Kecuali kepada hanya huruf. Lafzil jalalah. Seperti apa? Tallahi. Jadi tidak boleh kita katakan. Watarabbil ka'bah umpamanya. ya Sebentar boleh kita katakan. Warabbil ka'bah. Perbaikan apa yang. Malam lalu kita sebutkan. Ma'am. Jadi boleh kita mengatakan warobil Kaabah, demi demi rubnya Kaabah. Tapi tidak boleh kita mengatakan wal Kaabah ti, tidak boleh. Ya, maknanya itu sumpah selain nama Allah. Jadi katakan wa Kaabah, wal Kaabah. Tapi kalau kita katakan warobil Kaabah, kita akan bersumpah dengan rubnya Kaabah. Nam, asantum. Kalau muallif rahimahulillahu Taala, ala matul alamatul fi'li tanda tanda fi'l qad rahimahullah wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa saufa wa ta'itani fi sakinati dan fi'l itu diketahui dengan adanya qad ada huruf qad di depan satu kata kalimat sehingga setelahnya dia dipastikan bahawa dia adalah fiil biqad wasidi danjuk dia kata dengan adanya huruf sin wassini wassina atau wassino was mana cocok was nih kenapa Hah? Kenapa? Apa? Wasi ni. Kenapa dia baca wasi ni? Ada waw. Ada waw, waw apa namanya? Ataf. Waw ataf. Jadi dia mengikut dari kade. Ya, bi kade. Jadi al Ba'har pujar itu bi kade isim majurur atau mabuniun alas sukun bimahal dijerit ya qada. Ali, dia binanya binasukun. Ya. al bahar Pujar qada isim Majurur Atau kita katakan apa? Mabniun alas sukun fi mahalli jarr gitu loh maksudnya. Naam. Kemudian wasini. Ya, wasini. Ketahui juga dengan adanya sin. Wasawfah. Apa irapnya sawfah? Wawahnya wawah ataf. Sawfah. Ma'tuf. Dengan qada. Bi qada. Ya. Wasawfah. Sehingga sawfah ini. Kita katakan ma'tuf. Wal ma'tuf alal majrur. Majrur. Sehingga sawfah ini kita katakan. Mabudyun alal fathapi ma'al lijar. Watanya Kembali ke tanda aslinya ya. Wata'i At-ta'nifi As-sakinati Juga pula fi'il Diketahui dengan adanya Tata'nif Sakinah Tata'nif yang disukun Karena ada tata'nif yang Ta'al marbuta Dan ada tata'nif as-sakinah Dan ini yang masuk pada Tata'nif as-sakinah Bukan ta'al marbuta Wa nah. saya katakan ya tamayazul fi'lu bahwa fi'il itu terbedakan an akha dari dua saudaranya al ismi wal harfi isim dan huruf bi arba'i dengan adanya empat tanda wa tawajja tabihi wahidatan minna kapan saja kamu dapati ya padanya ada salah satu dari empat tanda tersebut Aw ra'aita annahu ataupun kamu lihat? Naam bahwa dia dapat menerimanya, Dia dapat masuk, dapat menerima tatanif as-sakina, arafta annahu maka kamu ketahui bahwa itu adalah fi'il. Arafta annahu fi'lun. Al-ula kad wa yang pertama adalah qad, wa tsaniyatuhu as-sinu. Yang kedua adalah sin, Dan yang ketiga adalah sawfah. Wa dan yang keempat ta'taani fis-sakina adalah ta'taani fis-sakina. -sa Amma qad adapun qad fa tadkhulu 'ala naw'ain minal fi'li wa humal maadi wal mudhaari'u. Adapun qad maka dia itu masuk kepada dua jenis fiil yaitu fiil madhi dan fiil mudhari' faida dakhalat 'ala al-fi'l al-madhi apabila ai qad masuk dakhalat ya apabila qad masuk kepada fiil kenapa dakhalat kenapa ditaniskkan huruf itu ditaniskkan di sini harfun ai faida dakhalat eh huruf qad dia huruf toh enam apabila masuk kepada huruf apabila huruf qad masuk kepada fiil madhi dalalat ala ahadi makna ini maka qad itu menunjukkan menunjukkan pada salah satu dua makna dua arti jadi qad ketika masuk pada fiil madhi dua maknanya dua maknanya, ya maka dia tidak terlepas dari dua makna itu. Wahum <luluh> at tahqiquat takribu tahqiq yang menunjukkan kepastian at takrib menunjukkan waktu dekat, ya kadang tahqiq benar-benar sungguh pasti kalau takrib artinya waktu yang dekat. Pemisalu didalatiha ala tahqiqi maka contoh daripada qada itu didalatiha hanya kembali kepada qada itu ya maka contoh yang menunjukkan qada yang bermakna tahqiq bermakna pasti sungguh qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun sungguh benar-benar eh pasti beruntung orang-orang yang ber beriman jelas wa qaulu jalla sya'nuhu demikian pula firman Allah az zawajan yang mahmuliah laqad radhiyallahu 'anil mu'minin sungguh benar-benar Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman wa qauluna dan ucapan kami ucapan kita Kadu hadorol Muhammadun. Maka ulunat. Bukan pula ucapan kita yang biasa kita pakai. Kadu safara Khalidun. Artinya kalau benar-benar mereka sudah hadir dan benar-benar mereka sudah per pergi musafir. Jelas. Womisalu di dalam latihan alat takribi contoh kad yang menunjukkan takrib menunjukkan waktu yang dekat qaulu muqimiss shalah ucapannya orang yang menegakkan mengiqomah salat qad qamatiss shalahu qad apa artinya di sini apakah benar-benar salat telah ditegakkan atau maksudnya salat benar apa sudah hampir dilaksanakan ini yang kedua ya buat qad qamatiss shalah wa sudah hampir di saya akan laksanakan kalian berdiri. Ayo siap. Akimu suppufakum. Ya. Naam. Toyib, dan contoh ucapanmu. Kadogharabatis syams. Ini kalau mataharinya apa? Sudah hampir ter terbenam. Jadi kalau kita masih ada sepotong. Belum bundarannya yang belum tenggelam. Kita katakan kadogharabatis syams umpamanya. Artinya hampir-hampir matahari sudah ter Benam. Tapi kalau sudah terbenam, sudah adhan, terus kita katakan kado gara syams. Apa artinya? Kado di sini? Sungguh benar. Tahkik di sini. Pasti. Ya. Ma'am. Jadi kado, ya hati-hati mengartikan kado. Ma'am. Kalau masuk pada fi'il, ma'adhi kadang artinya, sungguh, benar-benar, pasti, dan kadang-kadarnya menunjukkan segera akan tiba, ya dalam waktu yang dekat. Wajah ada kholeh, namp. Sehingga kalau ketika kita menghirap kalau, ya umpama pada contoh yang pertama tadi beliau mengatakan kalau afalah al-mu'minin, kita akan Kadang di sini kita katakan kadang harfut tahqiq, ya. Kadang harfukat, kadang harfut tahqiq, tahqiqin. Namp. Kadang tahqiqin. Mu'minun ala sukun la maha la lahu min al-ri'abi. Itu saja. Kalau panjang lemer. aflaha fiil ma'adhiun al-fatlah la min al-ri'abi. Al-mu'minuna fa'ilun marfu'un wa'alamatu Rabbihi al-wawu ya kenapa nam mu'minuna fa'il tandarpa'nya adalah wa'u. liandahu jam'u muda salim ya wa'an-nunu iwadun anittanwini dan nun ini adalah pengganti dari tanwin pada ia kaulika muk ya kan? Muk, muk Sudah berlalu bahawasannya. Namanya tadunya itu nunun sakinetun talhaku akhiral al ismi lafuzan watubariku khutan lil istighnai, ya pak? Pak? Hmm. Istighnai anha inda indah zubtil qalami. Bayangkan ya hafalkan apa itu. Nam. Maka ketika berubah dalam bentuk jama'ah muncul nunnya kembali. Mu'minuna. Ja'al mu'minuna, ra'aitul mu'minina. Ya. Dia datang bentuk asli muncul nunnya yang asli. Naam, karena tidak ada lagi tanwin di situ. Naam. Adapun ketika antum qatakan kaduqamati shalah ataupun kadugharbatis syams pada saat matahari sudah mau terbenam ke ufuk antum katakan qad harfu takrib Qad harfu takrib ya. Qad adalah harfu taqrib. Qala rahimahullahu wa idhakhalat 'ala alfi'il mudhari' dan apabila qad masuk pada fi'il mudhari' dalalat 'ala ahadi ma'na yaini aidho. Maka itu menunjukkan juga kata beliau kepada salah satu di antara dua makna juga aidon apa i'rabnya aidon dia bentuk masdar dari apa uh, fi'il madhi adha aidon adha aidon adha aidon طيب kembali kalau fi'il mudhari kalau kada masuk pada fi'il mudhari maka juga menunjukkan pada salah satu di antara dua makna, wahuma at-taqlil wat-takthir. Taqlil. Taqlil biasa artinya kemungkinan. Taqlil, jarang-jarang maksudnya taqlil. Jarang-jarang, ya. Atau takthir menunjukkan kebanyakan. Kita artikan kebanyakan. Kalau taqlil kita artikan apa? kadang kalah kadang-kadang itu, menunjukkan taqlil ya enggak sering. Nam, bermadalah tuh alat taklili. Adapun yang menunjukkan kadu yang menunjukkan bahwa maknanya taklil yang bermakna kadangkala jarang-jarang. Ya, panah hukauliga seperti ucapanmu kadu yes dukul kadubu kadangkala orang yang pendusta itu benar. Ya tapi ya kadang ada juga apa? Satu dua juga pak. Benar jujur dia. Ya. Jadi diartikan ni. Jadi jangan kadang kadang katakan buat kebanyakan orang yang dusta jujur Salah itu. Tapi pak kadang kadang bahwa kadang kadangnya si pendusta apa Jujur ataupun benar dalam ucapannya kadang. Tapi lebih banyak bohongnya. Enam. Wa kau dan contoh ucapanmu. Kadyaj judul bakhilu, kadangkalanya orang yang kikir juga derma dermawan. Artinya kadangkala dia juga memberi. Kikir kikir tapi kadangkalanya apa? Datang lagi dermawannya, ya. Artinya jarang dia memberi haul musta'an. Kadyaj judul bakhilu bahwa sangat sedikit orang yang kikir itu apa? derma dermawan. Walaupun ya kadangkala juga dia derma memberi. Wakau luka kaduyan jahul balidu kadang-kalanya orang yang bodoh juga lulus kaduyan jahul al balidu. Hei eh, sangat sedikit orang yang bodoh itu lulus. Tapi kadang-kalanya, oi oh, borok-borok tapi we lulus. Nah, Toib. yang jangan ada main di belakang, ya. <laughs> nah kaduyan jahul balidu. Ini apa Ini kadu semuanya apa? Menunjukkan apa hewan? Taklil. Menunjukkan sedikit sekali. Jarang sekali. Maaf. Sehingga bagaimana cara mengirapnya? Antum katakan Qadu' yastukul kadubu. Qadu' Yah. Harfun. Tadullu ala taklil. Atau antum katakan. Qadu' harfu taklil. Gitu saja. Qadu' harfu. Taklilin mubunyun ala sukun. Lama halalahu minal. Ya'arabi. Yasduku filun. Mudari'ah. Marfuun, ya. Litajarudi anin nasib wal jasib, ya. Kan datang. Filmu tuarik dia rafa. Kenapa dia dia rafa? Karena tidak ada di depannya huruf menasab, tidak ada pula huruf menjasam. Walamatu rafihi bilang saja. Dhammatun, wahhiratun, ya. Dhammatu, walamatu rafihi, ya. Dhammatun. Zahirah, ya. Dhamma yang Jelas Dhamma yang Nyah? Nyata Nam Baik Kemudian Wa amma dilalatuhah Alkadubu fa'il ya, alkadubu fa fa'il. Yasduku fiil, mudarik, marpuan, ita jarrul nasib wal jasim. Barulah turapi lama tu dzahir. Dha alkadubu fa'il ya, marpuan atau turapi lama dha tu is ya. ya, apa sini? Kadub. Lainau apa? Isir mukar. Anj ini kadub dia apa? Isi wah yang menunjukkan banyak dustanya. Ya, kadib nya dusta yang berdusta. Ketika dikatakan kadabun, kadubun, menunjukkan mubah, mubahlah Orang ini betul-betul apa? Banyak dusta, dustanya. Jadi beda kalau kita katakan kadip dengan kadab, ataupun kadub. Kadub ini apa? Sering banyak, mubahlah gak ya? Namp. Toi. Waamdi laluha, waamdi lalatuhu alat takfirih. Adapun qada yang menunjukkan makna taksir menunjukkan banyak sering. Panah qaulika, panahhu qaulika, maka seperti ucapannya padalikanahhu qaulika. Panahhu qaulika seperti ucapanmu. Qada yanalul mujtahidub ya tahu bahwa artinya di sini qada. Artinya qada di sini. Kebanyakan jangan katikan jarang. Wah kebanyakan orang yang bersungguh-sungguh itu Meraih cita-citanya, keinginannya. Ya kadunya alul muzita hidu. tahu bahwa kebanyakan orang yang sungguh-sungguh itu meraih keinginannya, maksudnya cita-citanya. Buku ya keinginannya, cita-citanya. Bagaimana cara mengira ini? Antum katakan, ada harfou taksil, mubunion ala sukun lah, mana-mana yang Arab. Ya nalu fi ilmuah. Mudahariun, marfuun, irafa, kita jerudihi, karena sunyinya tidak adanya kosongnya. Anil jah al adi nasib al jasim dari amil menasab seperti landa dalan di situ. Tidak ada pula amil menjasam seperti lam. Ya, kita jerudih adi nasib al jasim. Walamatu rofi'ul mautun tuheram. Toib. Al mujtahidu. Fa'il marfuq alam tu Rabbidum ma' tu zaharah. Naisir mukprat bukia tahu bukia tahu ma' ulum bi mansubun. Walamatun nasbihi pathatun zah. Ralihana isir mukprat bukia tamu zah pun walha zaminirun baris mutasil mubin ala sukot mubin ala zama fi dan seperti ucapanmu nahwu. Kaulikah, penahwu kaulikah, wa kaulikah, ya. Dia maat dari, wa kaulikah, penahwu kaulikah, wa kaulikah, ya. Wa kaulikah dan juga seperti contoh ucapanmu, kaduf al takiul khaira. Eh, kebanyakan orang yang taki bertakwa itu melakukan kebaikan. Jangan katakan bahwa jarang-jarang orang yang bertakwa melakukan kebaikan, atau sedikit orang yang bertakwa melakukan kebaikan. Ini apa? Tidak tepat. Jadi kita katakan bahwa kebanyakannya orang yang bertakwa itu melakukan kebaikan. Kira-kira sama dengan tadi. Ya. 6. Wa qauli sya'iri dan contoh ucapan seorang penyair. Kadha yudrikul muta'anni ba'd hajatihi wa qad yakunu ma al Kebanyakan orang yang muta'anni Orang yang berhati-hati itu ya menjangkau ya hajatnya, maksudnya kebutuh, ba'd al kebutuhannya wa qad yakunu al dan kebanyakannya orang yang tergesa-gesa itu apa? terjah, Terpeleset, terjatuh. Artinya apa? tidak sukses gitu loh. Naam. Oi. Sayyidri bait syair ini adalah qad yudrikul mutaanni qad di sini artinya kebanyakan taksir di sini yudriku fi'il mudhof mudhari marfu' li tajarruni nasi wal jazim al mutaanni afa fa'il fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhomu ad-dammah muqaddarun ala akhirih min amdhuriha al siqan Asalnya kada yudrikul mutaanniuh gitulah. karena berat di lisan kita katakan mutaanni kada yudrikul mutaanni sehingga al-mutaanni fa fa'il marfu' ala turaffiha ya, baihon dhommatun muqaddaratun alal ya'i dhommah diperkirakan di atas ya mutaanni. Ya malam dur ya apa yang menghalangi untuk kelihatan dhommahnya as beratnya untuk diucapkan. Batu hajeti, batu mampul lebih. Oh mudap, hajeti mudap pun ilehi. Kemudian hajeti mudap lagi. Hanya setelahnya Zamir, mutasil. Mungkin Allah kasaraf imamah lija, jadi mudap pun Karena kadang-kadang yang mudap mudap yang mudap pun ilehi, lagi. Ya, seperti pada contoh ini.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 او عطف قاعده apa maknanya harfu taksir yeah. atau tahqiq atau taqlil taksir yakunu fi'l mudha mudhari marfuun kenapa litajarrudihi minan nasbi wal jazim ramatu rafihi ad-dhamatu adh-dahir ala'ih Kemudian yakunu ini dia fiil naqis. jadi fiil yakuni fiil mudhari' naqis. Fiil madhi apa? Kana, ya. Sementara tarpa ulis mutansibul kha khabar. Ma'a ini dzarf namanya. Dzarf ma'a mansub ala dzarfiyah. Mansub ala dzarfiyah ma'a mudhaf maa, maaf, musta'jili mudafun Az-Zalalu ya, az zalalu Az-Zalalu nah. Apa yang dia punya az -zalalu. Isimnya Kana Mu'akhar Isimnya apa? Kana Mu'akhar Berarti ma'at tadi kan, Dia kedudukannya apa? Khabar muka Khabar muka Muqaddam Dia khabar Muka Muqaddam Zarf ini Istinasib hujumlah sehingga dia muta'alliq terkait dengan khabar muqaddam muka, zalalu isimnya ya, kana yakunu ya atau kalau antum katakan bahwa yakunu ini apa fiil yakunu fiil apa fiil mudhari' tam tamma ya to zalalunya bisa kita anggap sebagai fa'ilnya Fa yakunu kalau kita jadikan bahwa yakunu apa bukan fi'il nah, nakis tapi dia tam. Artinya dia tidak butuh eh uh, khabar tidak pula butuh isim. Cukup dia butuh fa'il. Fa Wallahu alam. 6. Kalau wa masini wa saufa, adapun sin dan saufa, ya dukhulani. Baik, uh, di sini ada tambi bahwasanya qad juga bisa menunjukkan alat tahqiq. Ya. Wa ini ada bukan hanya menunjukkan apa eh uh, ha, dengan takfir bahkan dia juga menunjukkan apa eh tahqiq kadang kalanya seperti itu umpama Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-18 qad ya'lamullahu ya al-mu'awwikina minum qad nda mungkin kita katakan bahawa kadang kalanya tahu yang Allah mengetahui, bahkan kita katakan kada ya'lamullahu artinya, sungguh benar-benar Allah tahu, Jadi sehingga apa yang disebutkan kalau di sini, bahawa kada ini masuk pada piil mudari hanya menunjukkan terhadap salah satu di antara dua makna, bahkan tiga, kada juga bermakna apa? tahkik seperti kada ya'lamullahu, kita katakan kada ya'lamullahu, artinya pas Allah benar-benar tahu jelas ya? Nah, selesai. Nah, kita lanjut atau cukup dulu? Cukup dulu nih. Sudah ngantuk-ngantuk saya lihat ini. Subhanallah wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Di ini, di murojaah. Perhatikan contoh-contoh. Bisa aku Subhanallah wa bihamdih. Syuru alla ilaha